Gaur, Doniban Eloitzunen geldituko gara, azte ontan izanen diren festivalen artean, Jabel Akademiaren festivala ere baitugu, gaur azten dena, eta apirilaren ogoita irurabitarte iraganen dena Doniban Eloitzunen. Festival untan, 2000 mazazbiko Jabel Akademiaren ikaslesa ari profesionalekin arituko dira, eta gau tematikoak eskeneko dituzte, ostegun larun bat eta igande ontan aizu zen ere. Azte azken ontan izanen dugulen itzor du, atxaldeko sektu, jaietan Jabel entzunaretoan, aretoan Gil, neuropsikiatrak eta San Franzoa ezepianoioleak musika, terapia eta adikzio izeneko konferentzia musikal bat eskainiko dikutelarik. Baitz ordun inguruan mintzatu zaigu Mailen Dugín, Jabe Akademiaren komunikazio arduraduna.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 Unkia da, eta beraz horrekin sortzen dira gauza ezberdinak, haram. Eta eta Jean-François Zerg, elkarteko presidentak, akompainatuko du pianoan adibide adibideoreak piskat um, ilustratzeko. Eta gero hostegunez segituko dugu... Um, e viena inguruko gaualdi batekin eta beraz hori kodute Charidongusia eta Paul du Jeanqua ere gomitdugua oxtena klarinet bat eta ara aukerada gazteekin beraz profesionalen ondoan aritza edo haiekin Eta gero orztiralez ez dugu deus lekoa usten dugu zen nazionalari, e, men auditojiomean, e, antolatzen baitutek ontzehtu bat. Eta gero aldiz, asteburuan buruan bat dugu amerikari itzulia den asteburu bat. E, ara, ibiako itzatxean eginen da gau amerikak bat. Hanitz, kompozitore europajek... E, mahkatu dute Amerika edo iz, egin duterarik bira bat e, jabelen kasuan, javeli bilida e, New Yorken, Chicagoan edo eta han soktu ditu jazaren eraginarekin sortu dituan itzobra eta haram, izanen da beraz nahasketa bat istilo e, e, horrekin eta gero eginen da aferi bat aferi amerikak bat eta biara munean e, eginen da e, konzertu, irakurketa bat, eh, behiz Jabel-en inguruan, Jabel-en eh, bizia, biskabata, estatu batuetan, eh, nula iraganen denkondatuko duena. Baitzordugu guztiak Jabel entzunaretuan iraganen dira, eta interesabalin baduzue, sarreren erosteko edo informaziorako, Jabel Akademiaren webgunera jo dezakezu, ubebikoitzero aldiz, puntiu, marratsuagabel.com, webgunera joz.